13. fejezet: Az időutazók a platformon összeverődve kiváló célpontot jelentettek, az ellenállás értelmetlennek tűnt. A páncélok pajzsa talán elég védelmet jelentett volna, de nem ismerték a král fegyverek tűzerejét. Yariszove nem kockáztatta meg, hogy mészár székre vigye az embereit, az pedig semmiképp sem engedhette, hogy Jenkins elnök helyettes meghalljon az esetleges lövöldözésben. Leeresztette a sugárvetőjét, majd karját felemelve jelezte, nincsenek támadó szándékai. Csupán remélni merte, hogy a král megérti a mozdulat lényegét. Ne lőjenek! A nák úr kérésére megérkeztünk Mr. jenkins a földi világkormány elnök helyettesével. Az idegen katonák pár hosszú másodpercig rezzenéstelenül álltak, majd az egyikük, aki talán a parancsnokuk lehetett, megszólalt. Tudunk róla, ezért jöttünk. Tegyétek le a fegyvert, és adjátok át a földi nagykövetet. Jarisov már nyúlt volna a fegyveréhez, de Jenkins a csoport élére furakodott. Roger Jenkins vagyok, és ha jól tudom, jelenleg tűzszüneti megállapodás van érvényben az emberek és a král között, igaz? Igen, felelte tömören az idegen parancsnok. Akkor viszont le a fegyverekkel. Miért? Nem lőttünk. Nem sértettük meg a megállapodást. Még nem, de elég egyetlen túl buzgó idióta és kezdetét veszi a harc. Vajon maga mit mondana onáknak, ha esetleg meghalok, mert valamelyik katonájának viszketett az ujja a tűzgombon? Gondolom, nem kapna érte séretet. A kál elbizonytalanodott, majd rövid havozás után kurta vezényszót kiáltott oda fegyvereseinek. Az idegenek leengedték a fegyvereiket. Jariszov elismeréssel pillantott Jenkinsre. Jó kezdet, ha ilyen ügyesen manőverezi végig a tárgyalásokat is. Gyere velünk, szólalt meg a král parancsnok. nagy nagyhadúr személyesen kíván találkozni veled. Kinevezhetem a segédeimet? A mi szokásaink szerint többen is részt vesznek egy ilyen fajsúlyú megbeszélésen. Nem kaptam erre vonatkozó utasításokat. Mi lenne, ha megkérdezni, Gondolom, van kommunikátora. A král dühös mozdulattal a szokatlan, hátra nyúló sisakjához emelte a kezét. Az emberek nem hallották a beszélgetést, de a parancsnok rövidesen megszólalt. Rendben, még két ember engedélyezve. Válassza ki őket. Mi lesz a többiekkel? Ha a felügyeletünk alatt maradnak. Nem hiszem, hogy erre szükség lenne. Onák nagy hadúr velem akar tárgyalni, nem velük, rájuk semmi szükség. Egy egész bolygó áll a blokádjuk alatt. Hát ez a pár ember már igazán nem számít. Kérem, engedjék őket vissza a földi flottához. – Uram, nem hiszem, hogy a legjobb taktikát alkalmazza! – súgta oda az orosz Jenkinsnek. – Ne basszáncsa tovább! Az elnök helyettes villanó tekintete a százados torkára forrasztotta a szót. A král furcsán csengő rövid nevetést eresztett meg. Már látom, miért te lettél az emberek vezetője. Alkudozni azt tudsz. Rendben, te és a két kiválasztott társad velem jöttök. A többieket a járművetekhez kísérjük, és szabadon visszatérhetnek a földi csatahajókhoz, de ne hidd, hogy ott nagyobb biztonságban lesznek. Jenkins enyhe meghajlással köszönte meg az ajánlatot, majd a társaihoz fordult. Jarisov százados! ráda nyomozó, szeretném, ha elkísérnének. Igen, uram, hangzott felszinte egyszerre a két férfi válasza. A král katonák utat engedtek a flottához visszatérő triónak. Carlos csupán egy bátorító mosolyjal tudott elbúcsúzni jannah -tól. A lány felemelt hüvelykújjal jelezte, minden rendben lesz. Remélem, nagyon remélem, sóhajtott a rendőr. Alig hagyták el a termet a raptorhoz tartó emberek és král kísérőik, az idegen parancsnok is megmozdult, a kiárat felé indult. A három férfi kisé vonakodva követte. A felszínen ugyanaz a szomorú látvány várta őket, mint amikor elindultak Egyiptomba. Jenkins egy pillanatra megtorpant a romok láttám. Te magasságos! Suttogta döbbenten. A mögöttük ballagó egyik král katona a fegyverével megtaszította az elhűlten bámuló férfit. Látták, amit a törmelékkel borított hajdan kellemes kis terecske túloldalán, Jenna, Geoff és Mrs. Jenkins elfoglalják helyüket a vadászsiklóban. A raptorhajtó művei felzúgtak. Kárlosszékat az ellenkező irányba terelték, az idegen fegyveresek. A közeli utcasarkon várakozó jókora halványan világító korongot megpillantva Jarisov megjegyezte. Csak nekem tűnik úgy, vagy ez tényleg egy hars nofu platform. A král parancsnok dühösen citszentett. Nem harsnofu, Soha nem is volt az. Carlos zavartan lépett fel az alig arasznyi magasságban lebegő jókora korongra. Elképzelhetőnek tartotta, hogy a két idegenfaj megosztott egymással bizonyos technikai vívmányokat, de a vezetőjük reakciója ellentmondott ennek az elképzelésnek. A transport egység kényelmesen elemelkedett a talajtól, de alig pár méteres magasságban megállt és a széles út valamikori vonalát követve a romba dőlt felhőkarcolók között éjszak felé indult. Mögöttük az égnek tartó fénycsóva jelezte, a Raptor elindult, hogy csatlakozzon a Földi Flottához. Két ezüstösen fénylők, král űrhajó kísérte a meredeken emelkedő vadássiklót. Csupán, ha egy percre szelhette velük a levegőt a korong, amikor mögöttük rettenetes detonáció fénye villant. A következő pillanatban a robbanás moraja is utolérte őket. A teret, ahol a TNT, csonkatornya is állt, por és füst felhő borította be. Mi történt? Rászta lemagáról az ijegységet Jenkins. Megsemmisítettük az épületet. Felete közönbesen a král parancsnok. Miért? Mi szükség volt erre? A král válaszra sem méltatta az elnök helyettest. Carlos megpillantotta romok között pár rongyos, koszos embert. A kis csoport a platform láttán riadtan menekült fedezékbe. Egy többé-kevésbé épen maradt épület árkádja alól kukucskáltak feléjük. A rendőrbe belemart a gondolat. Mint a százezer évvel ezelőtt élt ősemberek, akik rettegve figyelik a barlangjuk felé közeldő farkasfalkát. Ennyi? Ennyi maradt belőlünk? Nagyon nehezen tudta legyűrni hirtelen feltámadó keserű haragját. A rendőr úgy a hamarosan elérik a Jefferson sportközpontot, ám a stadion helyett letarolt, a földdel egyenlővétett terület tárult a szemük elé. Pontosabban az elpusztított komplexum helyén egy oldalán fekvő csonka gúla formájú hatalmas űrhajó pihent. A csillaghajó felszínét szabálytalan repedések hálózták be, számos pontján fények törtek elő, és tucatnyik král vadász űrhajó zsongta körbe. Ez lett az áslós hajó, gondolta a nyomozó. Ahogy közelebb értek, a hatalmas űrjármű borításának egy része kivilágosodott. Az utasokat szállító korong megvillent, hogy igazodjon a majdnem derékszögben emelkedő burkolathoz. Carlos idegesen felkiáltott, keze ösztönösen kapaszkodót keresett, mert egy pillanatig biztosra vette, egymás hegyén hátán fognak legurulni a már lassuló, megdőlt platóról. Ám a král szállító egységet valamiféle speciális gravitációs mezővel szerelhették fel, mert az utasai továbbra is szilárdan állhattak a lábukon. A korong finoman leszállt a fénykörrel jelzett területre, majd lassan, mintha csak lift lenne, besűjjett velük az űrhajóba. Král katonáktól nyüsgő csarnokok, folyosók, kisebb-nagyobb helyiségek bukkantak fel, ahogy a plató hallat velük a hajó mélye felé. – Mennyien vannak ezek? – tört elő az önkéntelen kérdés Jenkinsből. – Piszok sokan? – morogta Jarisov. Carlosnak eszébe jutott, hogy Soemta szerint a král szereti fitogtatni az erejét. A rendőr nem lett volna meglepe, ha kiderül, ez az egész liftút csupán a számukra rendezett színjáték. Elvégre a tárgyalásokat akár holó csatornákon is le lehetett volna bonyolítani, semmi szükség nem volt a személyes találkozóra. A lift egy hosszú kásterem végében állt meg. A platót burkoló energiamező kapcsolt, szabadon leléphettek a mustársárga padlóra. A falakon, mint egy múzeumban szokatlan a színeiket, formájukat folyamatosan változtató képek lógtak. Král vezetők sietve elindult a helyiség másik vége felé. A földi küldöttség tagjai egy szusszanásnyi késéssel követték, ám alig jutottak el a helyiség feléig, egy mindeddig rejtett oldalajtón át élénksárga sárga, páncélt viselő katonák özönlöttek be a terembe. A frissen érkezett král harcosok elzárták az emberek útját. Engedjétek át őket! zendült az idegen parancsnok hangja. Ez is a só része, húzt a száját Carlos. A mennyezet nyílásaiból kényelmesnek tűnő, félbevágott tojásra emlékeztető formájú ülő alkalmatosságok ereszkedtek alá. Elnézést, de mikor találkozunk onak nagyhadurral? Telepedett le Jenkins a középső ülésbe. A král parancsnok nem felelt, szótlanul helyet foglalt, majd megérintette a páncéja nyakrészét. A hosszúkás sisak halk szissenő hanggal ketté vált, majd elfordulva a katona vállára simult. nagy szemeket eresztett, majd odahajolt az elnök helyetteshez. Mr. Jenkins, ő, honak nagyhadúr, vegyétek le a sisakokat, a levegő nem mérgező, és szeretem látni kivel beszélek, szólt rájuk a král, de szemmel láthatóan élvezte az emberek enyhe zavarát. Onák kartámaszából apró fénygömből szemelkerett a levegőbe, majd alig arasznyi négy szöggé húzódva, ismeretlen král arca jelent meg. – Bocsáss meg a zavarásért, de a hars nofu keres! Ragaszkodik hozzá, hogy beszélhessen veled! – Mit akar? – kérdezte kedvetlenül a nagyhadúr. – Nem volt hajlandó elárulni. – Kapcsold! Az operátor eltűnt a fénylő keretből helyét Soemta élőképe váltotta fel. – Onák! Látom, az emberek már megérkeztek! – Remek! Nem érek rá az udvariaskodásra! Miért kerestél? Nyers és rideg, mint mindig! Ingatta meg a fejét a hársnofú. Rendben, térjünk a lényegre. Én is jelen kívánok lenni a tárgyalásokon. Ehhez neked semmi közöd. Ez az ügy csak az emberekre is ránk tartozik. Tévedsz! Vágott vissza Soemta. A fajok tanácsának 416-os együtt határozásának hatodik alpontja értelmében minden potenciális leendő tanástaggal, a tanács legalább két tagja. Elég. Csattant fel a krall. Nem kell felsorolnod az összes pontot. Maradj, ha akarsz, de csak tanácsadó lehetsz. Pontosan ez volt a tervem. Az emberek nem ismerik a krall fajt, tehát a megfelelő információ hiányában nem hozhatnak helyes döntést sem. Mert te olyan jól ismersz minket, igaz? Onnak hangjában szinte istergett a dű és a gyűlölet. Azt hiszem, igen, bolintott a hársnofú. Úgy? Nos, rendben, felelte a králparancsnok, és a meghökkent földi követséghez fordult. Mivel nem szeretném, ha információ hiány miatt téves következtetésekre jutnátok, közölnöm kell veletek, hogy a král és a hársnofú háborúban áll egymással. Ez nem igaz. Csupán ti kezelitek háborúként, védekezett Soemta. Onák szürkés bőre haragos zöldre változott, szemében düvillant. Hogyan másként kezelnénk, amikor elpusztítjátok a kolóniáinkat? Asár, Netras, Gumas, Hartet, soroljam még hány bolygónkat tettétek lakhatatlanná az elmúlt két nagy keringésben? Ustobaság, nem a mi hibánk, hogy a tudományos kísérleteink? Ne hazudj, Harsnofu! kiáltott rá onak a koordinátorra. Nem véletlen, hogy soha nem egy kihalt rendszerben játszátok a tudóst. Semmit nem teszünk a fajok tanácsa engedélye nélkül. A tanács egy tehetetlen bábszervezet, és ezt te is jól tudod. Négy fajt is a hatalmatokba kerítettetek már, ebből kettőt a kihalás szélére kergettetek. Hát persze, hogy nem merik megtagadni a kéréseteket. Soem tá egy pillanatig merően bámulta a krált, majd lehiggadva megszólalt. Onák, nem azért hívtalak, hogy a mi fajaink közötti ellentétet megvitassuk. Itt az emberekről és a földről van szó. Igazad van. Nyugodott meg a král. Jenkinsre pillantott. Itt az első és utolsó ajánlatom. Pusztítsátok el minden egyes időgépeteket. Biztosítsatok számunkra hozzáférést az összes adatbázishoz, hogy törölhessük az időutazással kapcsolatos összes információt. Adjátok át nekünk azokat az embereket, akik bármilyen módon kapcsolatban álltak az időtechnológiával. Ezt nem teheted, vágott közbe a hársnofú. Ezzel megakadályozod a tanács tudományos fejlődésre vonatkozó. Nem tehetem! A král hangja ijesztően nyugodtan csenget. Már elkezdtem. És csak egy lépés választ el attól, hogy sivataggá változtassam ezt a bolygót. Meg akarsz akadályozni? Ám legyen! Támadj meg minket, és viseld a következményeket. De ha gondolod, a tanács elé viheted az ügyet, én viszont nem várom meg a szavazást, ebben biztos lehetsz. Ne fejnyeges, ónák! Tudod jól, mire vagyunk képesek. Ó, hogy ne? De te egyedül vagy, sok millió král űrhajó ellen. Már így is megsértetted a föld semlegességére vonatkozó egyezményt. Ne feszíts tovább a húrt! Keskenyedett el, soemt szeme. Elég! Emelte fel a hangját Jenkins. A váratlan közbeszólásra mindkét faj képviselője odakapta a fejét. Mi a fene folyik itt? Magyarázatot várok! Neked itt most nincs szabad ember, mordult fel onak. Az nem olyan biztos. Tizennégy jól felfegyverzett csatahajónk áll készenlétben és még több van úton a föld felé. A kolonizált bolygóink védelmét is átirányíthatjuk, ha szükséges, és biztosíthatlak titeket hosszú, kegyetlen háborúnak néztek elébe, ha tovább packáztok az emberiséggel. Ha már arról van szó, hogy tájékoztatni akartok minket, akkor halljuk. Elő a részletekkel a král kurtán felnevetett. Nocsak, megtaláltad a harcos őseid vérét, ember? Rendben. Figyelj! Te pedig, nézett Soamtára, csak akkor szólj közbe, ha mondani valód is van. Ne fecséreld az időnket üres locsogással és szabályok emlegetésével. Onák egy hosszú pillanatra elhallgatott, majd folytatta. A ti időrendetek szerint több mint négyezer évvel ezelőtt egy véletlen folytán találkoztunk a hársnofúval. Eleinte úgy tűnt, hogy a fajaink megmaradnak egyfajta hűvös diplomáciai kapcsolat szintjén, ám alig pár száz évvel később sorra szaporodtak a furcsábbnál furcsább esetek. Őrhajóink tűntek el, űrállomásaink teljes személyzete vált köddé, majd az első gyarmat bolygónkon felütötte a fejét egy akkor még gyógyíthatatlan kór. Hamarosan rájöttünk, hogy minden egyes esetben egy-egy Harsnofu űrhajó volt a közelben. Természetesen ők tagadtak mindent, sőt, nyájas kedvesen felajánlották a segítségüket. Aztán egyszer rajta kaptunk egy harsnofut, nofut, amint éppen a központi adatbázisunkhoz próbált távolról hozzáférni. Ez rágalom, mi soha? Hallgasson, hagyja beszélni, onakot! szólt rá szigorúan soemtára az elnök helyettes. Carlos lélekben elismeréssel adózott Jenkinsnek a bátorságáért. Bár a rendőr nem volt jártas a politikában, de ő is érezte, a férfi pengeilen egyensúlyoz a két idegen faj között. A szentet majd folytatta. Sikerült lekövetnünk a jelet, és rengeteg dolgot megtudtunk a mi kedves, tudós barátainkról. Először is azt, hogy miért mindig csak egy űrhajójuk van jelen az általunk ismert űrben. Miért? Szólt el magát kíváncsian Kárlós. Ó, nem mondták meg nektek? Nem vagyok meglepve. Nos azért, mert a harsnofú nem ebből a galaxisból, de még csak nem is ebből a dimenzióból származik. A földi delegáció tagjai döbbenten egymásra pillantottak. A transzdimenziós kábel, szólalt meg ismét Jariszov. Hát persze, a sérült adatkábel, amit a Helios megtalált, az harsnofú technológia volt. Igen, felelte sötéten a koordinátor. De nem értem, hogy hogy függ össze ez az egész a földdel. Onnak előre előrehajolt. Roppant egyszerű. Bár ez csak feltételezés, de úgy hisszük, valamiért lakhatatlanná vált a dimenziójuk, és megpróbálták az egész civilizációjukat áttelepíteni a miénkbe. Mindezt úgy, hogy közben a lehetséges ellenfeleket, ez esetben minket, igyekeztek megsemmisíteni. Sikerült visszaszorítanunk titeket, és azóta úgy tesztek, mintha békés tudósok lennétek. Egyszerre csupán egy-két űrhajótok jön át a mi de azok néha nagyobb pusztítást végeznek, mint egy hadsereg. – Ezek csupán alaptalan feltételezések. – Alaptalan vádaskodások! – vicsorodott el Soanta. Igen, volt közöttünk nézeteltérés, de az már a múlté. A král akkorát kiáltott, hogy a falak mentén sorakozó őrök idegesen a fegyverükhöz kaptak. – Feltételezés? Vádaskodás? Az elmúlt négyezer évben hatszor sodortátok a kipusztulás szélire a fajunkat. Hatszor zuhantunk vissza a primitív eszközök szintjére. Rágalom! Uraim, hagyják ezt abba! Igyekezett Jenkins elvágni a felparázsló vita fonalát. Így nem jutunk előbbre, honak, nagyhadúr. Van erre bizonyítéka? Ha lenne, már csak a hársnofu csillaghajó helyén terjengő porfelhőben gyönyörködnénk. Tegyük félre egy kicsit a maguk visszáját. Rendben, sohajtott nagyot az elnök helyettes. Kezdjük egyszerű kérdésekkel. Miért ragaszkodik hozzá a král, hogy megsemmisítsük az időutazással kapcsolatos összes berendezést és információt? A házrofu ugyancsak szeretné rátenni a kezét erre a technológiára. Amennyire mi tudjuk, az emberi faj az egyetlen, amelyik jelenleg képes időutazásra. Nem hagyhattuk, hogy az ellenségünk megszerezze az időgépeket. És erre, ahelyett, hogy felvették volna velünk a kapcsolatot, lerohanták a földet? kérdezte epésen Jenkins. Nem lett volna egyszerűbb diplomáciai úton megoldást találni? Látjátok, erről beszéltem, vetette közbe soemta. Mondtam, hogy a král militáns, paranoid faj, nem lehet bennük megbízni. Amúgy az időutazás csupán tudományos szempontból érdekel minket. Inkább hallgasson, mert maguk sem sokkal különbek vetett súlyos pillantást az elnök helyettes Shoemtára. A helyet, hogy szóltak volna, titkos megfigyeléseket végeztek a bolygónkon. Természetesen mindezt a tudomány nevében. Mindketten vegyék tudomásul, hogy az ember intelligens faj, és nem kedveli, ha úgy vizsgálgatják, mint egy biológus a petri csészében tenyésző baktériumokat. Még hogy tudományos szempont, Csendült gúnyosan onák hangja a hársnofú, csak szeretne visszautazni a múltba, hogy eltöröljön minden potenciális veszélyes fajt, ami még elég primitív és nem képes védekezni. Ez egyszerűen megengedhetetlen. Kelt fel onak hirtelen és az emberekhez szólt. Egy földi napot adok, hogy teljesítsétek, máskülönben holnap ebben az órában megindítom a teljes ofenzívát. Ha pedig a hársnofu belávatkozik, úgy vele is számolunk. Végeztem. Ne légy óstobá, onák, nem harcolhatsz egyszerre három fronton szólalt meg soamta, a a králparancsnok intésére a kommunikációs keret kikapcsolt. Onnak a döbbenten feltápászkodó földi küldöttségre recsent. Mit átcsorogtok még itt? Fogy az időtök! Menjetek vissza a platóhoz, az elvisztiteket az űrhajóitokra! De ha akartok, maradhattok a bolygón is, nem érdekel! A három férfi össze összenézett. Ez nem alakult valami jól, morogta Jarisov. Nem. Valóban nem, felelte Jenkins eltöprengve. Az elnök helyettes arcára volt írva, hogy a fejében viharként száguldoznak a gondolatok. Carlos is kétségbe esetten törte a fejét. Biztosra vette, hogy lehetetlen minden adatbázis törölni, és kizártnak tartott, hogy a világkormány, már ami megmarad belőle, kiadja az embereket, akiknek bármilyen formában közük volt az időutazáshoz. Már csak azért is, mert Jenkins elnök helyettes és a családja is bele tartozott ebbe a csoportba. Meg én is, jajdult fel benne a gondolat. Sejtemesen volt, mit kezdene a král ennyi emberrel, de esküdni mert volna rá, hogy nem teára invitálja őket. Őrei kíséretében vert vonzolták vonszolták magukat a lebegő plató felé. Carlos tekintete a méretes korongra esett, és az agyában üstökösként átfutó gondolatra megtorpant, visszafordult Onak felé. A král katonák fegyvercsőve abban a minutumban a rendőr melkasára emelkedett. – Onak nagyúr, kérdezhetek még valamit? – a král parancsnok is egy csodálkozva intett. – A ti időtök! – úgy vesztegetitek, ahogy akarjátok. Azt mondtad, hogy a hársnofú sorra pusztította a bolygóitokat, igaz? Így van. Mi a kérdés? A Héliusz földi űrhajó rátalált egy sérült transdimensionális kábelre, és puszta kíváncsiságból a fedélzetére vett egy harsnofú droidot. Nagy hiba volt, ciccentett onak. Meg lehet, mert a robot átvette az uralmat a hajó felett, és egy távoli bolygóhoz vitte. Amikor a Héliusz kilépett a hipertérből, egy král drón megtámadta és elpusztította a Héli az idegen parancsnok előre dőlt, zöld szemében érdeklődés villant. Tudok róla, de mit akarsz ezzel? Ha kárpótlást akarsz az odaveszett cirkálóért, úgy rossz helyen keresgélsz. Az a hajó Harsnofu irányítás alatt állt, és egy král bolygón akart leszállni. Természetes, hogy ezt nem engedtük. Jari pedig szóval némán figyelte a beszélgetést, amekkor közbeszólt. Král bolygó? Nekem az elhagyatott város inkább Harsnofunak tűnt. Nem az... A Hásnofu igyekszik átverni mindent az itteni fajoktól, ami csak hasznára lehet. Akár úgy, hogy lemásolja, akár úgy, hogy erővel megszerzi. Az a bolygó Netras egyike volt a legtávolabbi kolóniáinknak. Abban bíztunk, ha messzebbre terjeszkedünk, az ellenség nem talál ránk. Tévedtünk. A Hásnofu megjelent a Netras környékén. Nem tudjuk pontosan, mit tettek a rendszer napjával, de olyan sugárzást kezdett el kibocsátani, ami miatt evakuálnunk kellett az egész város. Ez az ismeretlen sugárzás lebontotta a külső bolygó légrétegben található ózont, így gyakorlatilag megszűnt a bolygó természetes védelme. Ráadásul a légkör összetétele is megváltozott. Ezt tapasztaltuk, dűnyöködte Jariszov. Onak elengedte a fülemellett a megjegyzést, folytatta. A szondánk figyelte a bolygót, és folyamatosan szkennelte a napsugárzását. Abban bíztunk, hogy a negatív változások csupán átmenetiek. Ha nincs más, menjetek! Lenne még valami? csillant fel Kárlos szeme. Mi lenne, ha üzletet kötnénk? pedig? Mire gondolsz? Biztos benne, hogy a Harsnofu arra használni az időutazást, hogy más fajokat semlegesítsen? Teljességgel biztos vagyok benne. A négy nagy fajból már csak mi maradtunk, akik még nem hódoltak be nekik. De ez nem ment fel attól, hogy teljesítsétek a követeléseinket. Nem, viszont módosíthatnánk. Tételezzük fel, hogy minden úgy alakul, ahogy eltervezte. Mi átadjuk az embereket, töröljük az adatbázisainkat. Mi lesz akkor? A král csupán elodázza az elkerülhetetlent. Hogy képletesen szóljak, csak idő kérdése, mikor találja meg a hársnofő az időutazás gyakorlati kivitalizésének módját. Onak eltöprengett. Merően bámulta az embereket. Igen, eléggé hihető feltételezés. Mit javasolsz? Mi lenne, ha a král, ahelyett, hogy eltörölni az időutazás legutolsó foszlányait is, inkább segítene őrizni ezt az információt Miért tennénk ilyet? csodálkozott el Onak. Ezzel csak megnövelnénk a saját feladatainkat, nem beszélve arról, hogy szembe kellene néznünk a hátsófú még elkeseredettebb, még ajasabb támadásaival. A pillanatnyi csendet Jenkins elnök helyettes határozott hangja törte meg. Lehet, de nem lennének egyedül. Ha miénk az időgép, úgy közösen tudnánk figyelni a múltra, akár úgy is, hogy őrszemeket állomásoztatunk a múltban. Hm, és ebbe ti hajlandóak lennétek minket is belevonni? Nincs, kizárva ez a lehetőség sem, felelte óvatosan Jenkins, de persze a részleteket még ki kell dolgozni. Nem féltek, hogy esetleg éppen mi leszünk azok, akik átveszik az irányítást az időgép felett és módosítjuk a múltat? Akár úgy, hogy kipusztítjuk az emberiséget? Hallottátok, Soham, tehát mi egy paranoid, erőszakos faj vagyunk. Akár csak mi, fintorodott el Carlos. Ha meg tudunk egyezni, akkor alig, ha hiszem, hogy baj lesz, erőltetett mosolyt az arcára az elnök helyettes. De! Mondok jobbat! Úgy vélem, mind a král, mind mi, jelentős tudásra tettünk már szert a dimenzió fizikában. Ha együttműködünk, talán megtaláljuk a módját, hogy a harsnofut a saját dimenziójában tartsuk. Jarisov megragadta Jenkins karját, és csak a fogak között szűrte a szavakat. Uram, mit csinál? A král elpusztította a városainkat, megölt legalább 5 millió embert, ők az ellenségeink, és az árulókat még a legelnéző bíróság is száz évnyi fegyházzal büntetni? Ha jól tudom, hivatalosan a világkormány elnöke, a földi összevont fegyveres erők főparancsnoka, sziszegte vissza Jenkins. Mr. Schneider halott, tehát én örököltem meg ezt a pozíciót is. Lehet, hogy a maga szemszögéből árulásnak tűnik, de ahonnan én nézem, ez az egyetlen módja, hogy további emberáldozatok nélkül kikeveredjünk ebből az átkozott helyzetből. Ha ezért bíróság elé kell állnom, hát legyen, vállalom a börtönt. Maga kit próbálna meggyőzni az olyan helyzetben, amikor egy valaki pisztolyt szegez a homlokának, amíg a másik csak ücsörög és a lábát lógatja, hm? Még ha a láblógató segít is, mire felpattan már lehet, hogy maga halott lenne, akkor aztán fújhatja a segítséget. Igen, uram, nem úgy értettem, uram, bizonytalanodott el a katona. Onak érdeklődve figyelte a jelenetet, és már éppen szóra nyitotta a száját, amikor emelkedő, mélyülő visítás zendült fel. A kommunikációs féngömbőt ismét megjelent, a král operátor szürkés bőrű arcán feszült izgalommal jelentette. Onak, nagyhadúr, a harstofú megtámadta a járőreinket. Hirota ezredes az asztal túloldalán üldögélő nőre pillantott. A tiszt fekete szemében enyhe hitetlenség csillant. Ennyi? Mrs. Jenkins? A szőke, 40 asszony szemöldöke felszállt a homlokán. Mit várt? Jobban szeretné, ha arról számolnék be? Ütöttek, vertek minket, elektrosokkal kínoztak. A katona zavartan kapcsolta ki a konzolja hangrögzítő egységét. Ne, egyáltalán nem. Csupán furcsálom, hogy a faj, amelyik leront egy egész bolygót, ilyen. Hogy is mondjam? Finoman bánik a fogjaival. Mrs. Jenkins halványan elmosolyodott. Két fontos dolgot elfelejt. Az egyik, hogy mindez vagy négyezer évvel ezelőtt történt. A másik, hogy Szét nem katona volt, csak egy teherhajó kapitánya. Talán csak nem védi őket? kérdezte gyanakodva Hirota. Az asszony felnevetett. Ezredes, ne legyen ilyen paranojás. Nincs Stockholm-szindrómám, és az orvosi vizsgálatok is bebizonyították, nem manipulálták az agyamat. Nagyon keveset tudunk kráról, felelte kitérően a flotta parancsnok. Ez igaz? Amennyiben befejezte a kihallgatást, úgy visszatérnék a kabinomba, kelt fel a nő. Hirota legszívesebben rászólt volna, hogy üldögéljen még a parancsnoki pihenőszobában egy kicsit, csak addig, amíg ő személyesen ellenőrzi az űrhajó legutolsó szegecsét is, és majd utána kezdjék előről a beszélgetést. Pár óra egyedül lét a kihallgatásra várva, miközben a delikvens egyre idegesebbé válik, jól bevált módszer. Ha bárki másról lett volna szó, megtette volna de Jenkins elnök helyettes, azaz imár elnök feleségével nem mert packázni. Az ezredes bosszúsan intett. – Most elmehet? De elképzelhető, hogy lesz még pár kérdésem. – Tudom, ne hagyjam el a várost, igaz? – élcelődött enyhe gúnyjal az asszony. A tisz megkökkenve pislogott rá. – Tesék? – nem érdekes. – legyintett Mrs. Jenkins, majd a fejét csóválva az ajtóhoz lépett. Kirota megvárta, míg a nő eltűnik a látókörletek felé vezető folyosón, majd a pihenőből nyíló másik ajtón át belépett a hídra. Szórakozottan hallgatta az ügyeletes tiszt rövid rutinjelentését, miközben a tekintete a kivetítőre tapadt. Figyelte, amint a král űrhajók ezüstös, lassan kavargó felhőként mozognak a földkörüli orbitális pályán. Pillantása elidőzött a kisebb fajta város méretével vetekedő harsnofu csillaghajón, de gondolatai kivételesen nem a látvány körül forogtak. Bosszantotta, hogy sem Geoff örmestertől, sem Harris hadnagytól nem tudott meg semmi használhatót. Ráadásul Jenkins egy 26. kis senki századost, meg azt az igencsak gyanús rendőrt vitte magával tárgyalni. Nemhogy őt, de még Stroh sem vonta be a folyamatba. Hírota szerint ez nagy hiba volt. Mi mást várhat az ember a politikusoktól? Tette fel magának a megválaszolatlan kérdést. Elfordult, hogy visszatérjen a pihenőjébe, és már azon tűnődött, miképpen használhatná fel Missis Jenkins lányát, hogy a nőből több információt csikarjon ki, amikor a szem sarkából éles villanást érzékelt. Ezredes úr, a hársnofu tüzet nyitott a králra! Hírata olyan gyorsan perdült vissza az operációs tér felé, hogy egy pillanatra beleszédült. Az ügyeletes igazat mondott. A hatalmas űrhajó tucatjával szórta lilás, kékes sugarait a föld körül nyüzsgő ellenséges vadászokra. A králhajók igyekeztek kitérni a fényjalábok útjából, de a fellobbanó néma tűzgömbök jelezték, ez nem mindig sikerült nekik. Jókor az ezredes becslése szerint legalább ezer űrhajócskából álló felő hagyta el az orbitális pályát, és mint éhes pirányák a vízbetévet bivajra úgy vetették magukat a hársnofú csillaghajóra. Ennyit a semlegességről, futott át a gondolat tiszt agyán. Veszett tűzi vette kezdetét. Az óriási hajó fegyveresei lassúnak ügyetlennek bizonyultak a rengeteg fürge ellenséggel szemben. Zöld, kék fények és néma robbanások vakító villanásai töltötték be az űrt. Ezredes úr, mi a parancs? Hirota életében talán először hosszabban tanakodott magában, mint két másodperc. A král lerohanta a földet, tehát ellenség. Viszont a hársnofu se nem barát, se nem szövetséges, tehát nem kell, hogy a segítségére siessenek. Hogy időt nyerjen, Rávakantott a kommunikációs tisztre. Van valami hír, Jenkins elnökről? Semmi, uram, az idegenek zavarják a vételt, egy árva adatcsomag sem képes átjutni semelyik irányba. Csesszék meg! röjtött le dühösen az ezredes a parancsnoki ülésbe. Uram, a többi hajónk utasítást kér jegyezte meg az ügyeletes tiszt. Mit mondjunk nekik? A japán tiszt megrángatta kicsit fekete egyruhája gallériát, és eszébe jutott a régi mondás: Az ellenségem ellensége az én barátom. Uram, a parancsa! Célpont a král űrhajók, Delta 4-es formáció, vadászokat a 6-os, 2 9-es szektorba! Adta ki végül Hirota a parancsot. Senki ne szakadjon le! Maradjanak távol az orbitális pályától! Kerüljék az ellenség főcsoportját! Igen, uram, értettem! Fordult vissza a nyurga ügyeletes a neki rendelt munkállomáshoz. Egyesített flotta, minden hajónak, Delta 4-es formáció! Az eddig viszonylag csendes hídon kialudt a mennyezeti világítás, helyét a harchelyzetben használt tompitott fények vették át. Parancsok, értesítések záporoztak a kommunikátorból. Az ezredes feszült arccal figyelte a központi háromdimenziós kivetítőt. A flottájuk lassan, közelebb mozdult a harcoló felekhez, majd enyhén évelt C-alakot felvéve bemérték az első král vadászokat. Minden hajónak tűz! A földi csatahajók vörös energia nyalábjai is csatlakoztak az űrjeges hidegében kavargó színorgiához. A Král erősítést kapott, újabb és újabb rajok hagyták ott a kék bolygót, és vetették bele magukat a küzdelembe. Alig egy percel később Hirota csodálkozva megrázta a fejét. A Král űrvadászok kizárólag a Harsnofu hajót támadták. Hiába tizedelték az emberi űrnaszádok részecskágyúja soraikat, Král szemmel láthatóan figyelmen kívül hagyta a kicsiny földi flottát. Annál könnyebb dolgunk van nekünk! Gondolta az ezredes, de sejtette: előbb-utóbb ellenük fordul majd a dühös darazsakként rajzó idegen űrhajók felhője. Hírota nem tévedett, ám az ellenség taktikát változtatott. A nyílhegyre emlékeztető formájú králvadászok négyes csoportokra váltak szét, majd az egyes csoportok űrhajói az orrukkal, oldalaikkal illeszkedve összekapcsolódtak. Az így keletkezett elnyújtott piramisra emlékeztető hadihajók közül vagy harminc a földi flotta felé vette az irányítást. Hívják vissza a raptorokat! Rendelkezett az ezredes. Igen, uram, igazolta vissza idegesen az ügyeletes tiszt, majd a kommunikátorba kiáltott. Minden vadász a flotta védelmére, ismétlem minden vadász a flotta védelmére. A parancs megkésett. A félelmetes sebességgel cikázó piramisok már elérték a földi csatahajók első vonalát. A célkövető rendszer nem tudja befogni őket, a rohadt életbe túl gyorsak, hallotta a parancsnok barról a fegyverzeti tiszt kétségbeett kiáltását. Tartalék energiát a pajzsokhoz Add torpedókat élesíteni! Uram, ilyen közelségből a torpedók csinálja, amit mondtam, hadd nagy, vagy őrruhan nélkül tesz odakint egy sétát! Hirota sejtette már, hogy mire megy ki a játék, és nem is tévedett sokat. Arra számított, hogy az ellenség átszáguld majd a flotta űrhajói között, annyi kár téve bennük, amennyit csak tud, majd visszafordul és megismétli a rohamot. A tiszt egyetlen dologgal nem számolt, igaz, nem is számolhatott volna vele, a král tűz erejével. A lomhán mozduló földi hajók között tovasuhanó piramis hajók kék részecskeny alábjai telibe találták a későn ébredő Greenland nehéz cirkálót. A hadi hajó szemkápráztató villanással vált semmivé, káoszt okozva a környékéről menekülni igyekvő társai sorában. Az ezredes elfehéredő ujjakkal markolta az ülése karfáját, bámulta a helyet, ahol alig fél perce még a Greenland igyekezett felvenni a közelharcoz szükséges pozíciót. Ezredes, a nautika elveszette a hajtóműveit! A szevasztopol reaktorhűtése leállt. Az Achilles darálta a kommunikációs tiszt sebesen a többi hajóról beérkező kárjelentést. Hirota dübegurult, agyát elborította a forró harci láz, és már-már hörögve adta ki a parancsot. Összes torpedóállomásnak, tűz, minden fegyvernek, cél a piramis hajók! Szinte egyszerre villant fel 200 ágyú, 200 rubin vörös fénysugár száguldott az újabb rohamra készülő král hajók felé. Két tucat hangtalan villanás jelezte, a földi tüzérek értik a dolgukat. Talán négy támadó élte túl az emberi flotta mindent elsöprő ösztüzét, de ők sem örülhettek sokáig a szerencséjüknek. Az energiasugaraknál lassabban mozgó torpedók bemérték a megzavarodott ellenséget, és két szívdobbanásnyi idővel később célba értek. Az Excipiter higgyen a legénység hangos üdvri valgásban tört ki. Ez az! Rohadékok dögöljetek meg! Küldjétek ide a haverjaitokat, azokat is mind kifingatjuk! Hirota futó mosolyjal nyugtázta a fellangoló harci kedvet, de figyelmét már ismét a kivetítőn zajló események kötötték le. Hol vannak a raptorok? A fiatal bolíviai navigációs tiszt nagyot nyelt. Elvesztettük velük a kapcsolatot, uram. Minden? Merett az ezredes a katonájára. Igen, uram, jött a remegő hangú válasz. Ez lehetetlen. Keressék meg őket! Akarta rávágni hírota, de akár úgy is fürkészte a kivetítő színes pontokat, egyetlen a földi űrhajókat jelölő zöld pötty sem tűnt fel. A flotta összesen 150 vadász űrhajót hordott a fedélzetén, és ebből egyetlen egy sem maradt. A hír hallatán a korábbi győzelmi hangulat elkeseredett néma dühé változott. A kurva anyukat? tört ki akaratlanul a káromkodás valakiből. Hújra bemérni acélpontot. a célpontot? A harc képtelen egységeket küldjék a hold mögi, amelyik nem képes mozulni, azt mondtassák adta ki a parancsot a japántiszt. Harminc nyamarult örhajó Csak ennyit tudtunk elpusztítani! Ráadásul milyen áron? Egy csatahajónk oda! Négy harcképtelen! Hasított Hirotába a keserű felismerés nem győzhetnek. A král olyan létszámfölényben volt, amivel nem vehetik fel a versenyt. Spanyol nyelvű ilyet kiáltás rántotta ki a sötét gondolataiból. Madre de Dios, uram! Ezredes úr! Hirota a kivetítőre kapta a tekintetét. Csonka gúla formájú, irdatlan méretű űrhajó közeledett a föld felszíne felől. Mi a jó franc ez? motyogta döbbenten a kommunikációs tiszt. Az ezredes visszanyerte a lélek jelenlétét, a katonáira mordult. Ez lett a zászlos hajó! Ha ezt elpusztítjuk, megzavarhatjuk vele a többit! Fegyvereket újra kalibrálni. ösztűz arra a böhöm nagy hajóra! Igen, uram. Az apró král vadászok úgy rebbentek szét a lassan közeledő behemót elől, mint a halraj cápa ér közelébe. Az idegen csatahajó orrán aranysárga fény villant, és mint egy miniatűr nap, izzó gömb indult meg sebesen, amíg mindig küzdő, harshnofu űrhajó felé. A flotta parancsnok a katonáira kiáltott: A fene megette magukat! Ne bámiszkodjanak! Cél az ellenség Jó Jóformán még besen fejezte a mondatot, amikor recsegve, ropogva életre kelt a külső kommunikátor hangszórója: Hirota ezredes, ne lőjön! Ismétlem, ne lőjön! A tiszt értetlenül gyanakodva kapta fel a fejét. – Ki maga? – Jenkins elnök vagyok, és parancsba adom, hogy ne lőjenek. Tüzet szüntes. Itt vagyunk a král nagy Elfogták őket? – suttogta a fegyverzeti tiszt félhangosan. – Ez akár trükk is lehet. Miért nem kapcsol a képre? Ez akár trükk is lehet. Miért nem kapcsol a képre? Nem tudom ki maga, de… – Ezredes! Ne szórakozzom velem! – csattant fel a kisi eltorzult férfi hang. A hars nofú zavarja az adást, kész csoda, hogy egyáltalán hang van. Mit nem értett azon, hogyha egyetlen ágyút is elmernek sütni, magát teszem érte felelőssé? Ha megszegi a parancsomat, biztosíthatom, hogy az élete hátra levő részét a Galileo Tórium tölti, mint biztonsági őr. Megértette? Hirota elbizonytalanodott, majd a nyúlfarknyi tanástalanság után a belső kommunikátor konzolához nyúlt. Mrs. Jenkins, figyeljen rám! Kérdezzen valamit a férjétől, amit kizárólag ő tudhat. A nő zavart ilyet arccal pislogott az aprócska hagyományos képernyőről a katonára. Nem értem, mi ez az egész? Asszonyom, nincs idő magyarázkodni. Kérdezzen, a férje hallja magát. Hát, rendben. Roger, mi a kedvenc számom? Pirult el a nő. Nappal vagy éjjel? Hangzott a kisé vonakodó kérdés. Mrs. Jenkins pipacs piros arccal bólintott. Igen, ez Roger. Hirota egy pillanatra lehunta a szemét, majd intett az ügyeletes tisztnek. Tüzet, szüntes! Fújt dühösen, majd a kommunikátorba mordult. Elnök úr, remélem kielégítő magyarázattal tudsz szolgálni. Érdeklődve hallgatom, de esélyes jön, mert nem sokára megint itt lesz a nyakunkon a král. Nem lesz. Ha nem vette volna észre, békén hagyják magukat. Ne lőjenek, és akkor ez így is marad. A hídon tartózkodó katonák összenéztek. Jenkinsnek igaza volt. Amióta elpusztították a rájuk törő piramishajókat hajókat, egyetlen král vadász sem törődött velük. Egyelőre legyen elég annyi, hogy sikerült egyességre jutni onak nagyhadúrral. Uram, hát emlékeztessem, hogy a král lerohanta a földet? Keskenyedettel még jobban hírta szeme. Tisztában vagyok vele ezredes, ezért is kellett vele megegyeznem. Maradjanak készenlétben, megpróbálok tűzszünetet kicsikarni soemtából. A vonal megszakadt. A katonák hitetlenkedve hol a parancsnokukat, hol a nyüzsgő űrhajókat bámulták. A král továbbra is rendületlenül támadta a hársnofú csillaghajót, a hatalmas fémtest szinte teljesen eltűnt a körülötte cikázó veszettül lövöldöző vadászok felhőjében. A král csatahajó sem szüntette be a harcot, lángoló mini napjait okádozva oldalazott egyre közelebb az ellenfeléhez. Ezredes, hívása hátrahagyott flottától! Jacobs ezredes van a vonalban! Kapcsolja! A hipertéri kommunikáció és a harsnofú zavarása miatt csúszkáló hang ellenére is fel lehetett ismerni az amerikai parancsnok vaskos déli akcentusát. Éj, hey, mi a jó fransz folyik ott. Már egy órája próbálunk hívni, de valami zavarja az adást. George, merre jártok? Vágott parancsnok társa szavába hírodta. Itt vagyunk sárkon, még négy óra is elérjük a Plutópályáját, pályáját. Mi történt? Egy idegen faj, a krall lerontta a földet. Schneider elnök halott. Jenkins elnök helyettes vett át a helyét. Megegyezett a krállal a tűzszünetben, és most próbál egyezkedni a harsnofúval. Kivel? Egy másik faj. Mia! Mindenki egyszer akarja a völdet. Remélem, Móriasra tanítottátok őket. Hirota tekintette a katonáira villant, akik látszólag buzgón végezték a dolgokat a munkaállomásaik mellett, de látszott rajtuk, hogy hegyezik a fülüket. Majd, ha ideértek, elmondom a részleteket. Addig annyi, ha kis, ezüstszínű színű űrhajót láttok, arra ne lüljetek. Ha nagy, U-alakú hát bazar! – Akkor kire lőhetünk? – atlankodott Jacobs? Senkire! Egyelőre! Hogyan értetek ide ilyen hamar? – Az ellátó és szállító hajókat adhattam a hadgyakorlati területen. Úgy sem vettük volna sok hasznukat, ezért még nem akartam őket hazahozni, hogy esetleg ellenség rajtuk gyakorolja a célba lövést. – Jó gondolat! – ismerte el Hirota. – Na, ezt a dícséretet felírom. Bekeretezem és kirakom a falra. A japán tiszt arcán halvány mosoly villant fel. Bár homlok egyenest az ellenkező jellemmel áldotta meg őket a természet, kedvelte a nagy hangú, tréfára mindig kész amerikait. Csak siessetek, mert úgy érzem, még nem vagyunk kint a vízből. No oké, okay, jövünk. Addig hűcs be pár üveg sört. Jacobs bontotta a kapcsolatot. A japántiszt ismét a kivetítőre pillantott, majd alig tudta megakadályozni, hogy meglepetésében fel ne kiáltson. A král vadászok abba hagyták a tüzelést. A sok ezernyi ezüstös nyílhegy elhúzódott a behemót csillaghajótól, és mint a szaturnusz gyűrűi, úgy keringtek a megtépázott hajóriás körül. A hasnofu űrhajó még a gyakorlatlan szemeknek is feltűnően megviseltnek tűnt. Burkolata számos helyen hiányzott, mint bomló testből a csontok úgy meredeztek a kilógó, tartó és merevítő oszlopok. A hatalmas űrjárműből tucatnyi helyen lángok törtek elő. Néhány helyen ismeretlen folyadék, vagy talán gáz szivárgott és fagyott óriás! Jutott az ezredes eszébe, és egy pillanatra elfacsarodott a szíve. Nem. Nem a hársnofut sajnálta, az űrhajót. Hosszú percekig semmi sem történt. A feszültséget szinte vágni lehetett volna a hídon, a katonák egyre idegesebben pislogtak kirotára. Uram! Szedte össze a bátorságát a nyurga ügyeletes tiszt, de befejezni már nem tudta. Jenkins elnök hangja harsant fel a hangszórókból. Ezredes! Megegyeztünk! soamtával elvonul! Azért tartsa melegen a fegyvereket! – Ezt mondani sem kell, elnök úr! – felelte gyorsan Hirota. – Mi lesz a krállal? – Egyelőre maradjanak, ahol vannak. Az igazán kényes rész még csak most jön. Az ilyet kiáltás szirénaként vágott Jenkins szavába. – Ezredes! A harsnofú! A hold felé tart! A japán tiszt újai fürgén végigfutottak a konzolján. – Arrohat életbe! Minden űrhajónak! Ösztűz a harsnofúra! Lőjék mindennel, csak van! Mi történik ott? Hirota, válaszoljon! Csendült fel Jenkins nyugtalan hangja. Elnök úr, a hasnofú csillaghajó ütközési pályára állt a holddal. Ha az a baromi nagyhajó becsapodik a felszínbe, a hold talán darabokra is törik. Függően a detonációtól! Jézusom! Nyögött fel az elnök. Nem volt szükség további szavakra. Már az elemi iskolában csillagászat órán megtanulták a gyerekek, hogy a hold milyen fontos szerepet játszik az emberek életében. Ha a holddal valami történik, az végzetes lehet a Földön élők számára. A minimum, hogy földrengések, szökőárak, a tengeri áramlatok megzavarodása lenne az eredmény. Ha pedig a hold elpusztul, még az is megeshet, hogy a föld letér a megszokott pályájáról, és ezáltal minden élet elpusztul a felszínén. Lőjenek! Ne engedjék, hogy eljusson a holdig! Azon vagyunk, uram! Morokta hirota. A földi flotta összes csatahajója mozgásba lendült. Izzó vörös sugár nyalábok szágoldottak a sebesülten kullogó idegen csillaghajó felé. Anti-anyag torpedók tucatjai vetették magukat a hársnofu után. A gigantikus űrjármű nem védekezett, egykedűen tűrte a becsapódó lövéseket, és bár az emberek részeske fegyverei marcangolták a magát alig vonzoló óriás, egyre kevesebb esélyt láttak, hogy sikerül időben elpusztítani. Kétszázezer kilométer a felszínig, jelentette be síri hangon a navigátor. A hold fedezékébe küldött sérül csatahajók egyike vehette az adást, mert a rejtekéből. Uram, a Pilgrim parancsnoka. Kapcsolja. – Ezredes, itt Moretti őrnagy. Megpróbáljuk megállítani ezt az izét. Hirota gondolatban megpróbálta felidézni az olasz parancsnok arcát. Nem ismerte jól a gyarmatügyi flotta összes tisztjét, de akkor beugrott neki. Jó kiállású, igazi nők bálványa férfi, fekete hajjal, ragyogó kék szemekkel. – Roberto! – kezdett bele reketten Hirota, de igazából maga sem tudta, hogyan is folytassa. Emberi énje azt követelte, vezényelje el onnan a Pilgrimet, míg a katona énje az ellenkezőjét harsogta. Sok sikert! Köszönöm, ezredes! Míg a tüzérek és automata fegyverrendszerek folyamatosan okátták az energianyalábokat a Harsnofu űrhajóra, a Pilgrim elfoglalta a pozícióját. A karcsú, hosszú, nehéz cirkáló megállt a hold és a lassan, de biztosan közeledő ellenség között. A Pilgrim mindössze hat torpedót és pár bágyat energiasugarat volt képes a rátörő gigászra lőni, mielőtt a behemót űrjármű darabokra zúzta. A cirkáló reaktora éles villanással robbant fel, egy pillanatra mindenki behúnyta a szemét. Az idegen űrhajó szinte fel sem vette a detonációt, rendületlenül törtetett tovább a hold felé. Az szipiter hídján a katonák rövid döbbent csendel adóztak a társaik halálának. Bassza meg! Csapott a fegyverzeti tiszt elkeseredetten dühöngő a kezelőpultjára. A folyamatosan tüzelő ágyok lövései találtak, és egyre nagyobb darabokat szakítottak le a hársnofú fémszönyből, de nem elég gyorsan. Százezer kilométer! Ezredes! A král Érkezett az újabb, ezúttal meglepődött kiáltás a navigációs állomás felől. A král vadászok eddig csupán tétlenül lebegtek, ám ekkor, mint egy vezényszóra elindultak. Hirota meghökkenve vette észre, hogy a föld körül egyetlen idegen hajó sem maradt, mind a betegen kullogó hársnofu után iramodtak, és fél perc alatt körülvették a gigantikus csillaghajót. – Tüzet szüntes, ezredes tüzet szüntes! – zendül fel Jenkins hangja. – Hagyják, hogy král befejezze, amit maguk elkezdtek. Nem tudtál volna kicsivel hamarabb rávenni őket a segítségre? Kérdezte Komoran hírot, amiközben a Pilgrim katonái jutottak eszébe. Őszintén sajnálom, de higgyel, nem olyan könnyű onakot rávenni bármire is. Igyekeztem, ahogy tudtam. Az emberek csupán egy sebesen forgó ezüst fényben csillogó szabályos gömböt láttak. Hetvenezer ezer kilométer, minden szem az óriási ezüst gömbre merett. Hirota kelletlenül ismerte be, hogy ennyi űrhajó ilyen szintű koordinálása messze az emberek által ismert technológia felett áll. 64 ezer kilométer, uram, és... Uram! Lassul! A gömb lassul! Nem! Megállt! 60 ezer kilométer, és megállt! Újongott fel a navigátor. Az ezredes máskor leteremtette volna a kisgyerekként örvendező hadnagyot, ám most csupán megkönnyebbülten hátradőlt az ülésben. Észre sem vette, hogy egészen ez idáig ujjait már-már már görcsbe merevedve vájta a karfa párnázott részébe. A král űrhajók mozgása lassult, majd a csillogó gömb széthullott. Ezernyi vadász kapaszkodott bele a hajdan büszke harsnofu óriás roncsába, és húzni-vonni kezdték. Vontatmányukkal egyre gyorsabb tempóban távolodtak a holtól, majd hirtelen szétrebbentek. A král vezérhajó orrából három egymást követő mini nap indult sebesen útjára, és szemkápráztató fényár kíséretében a csillaghajó maradványába csapódtak. Mire a ragyogás kihunyt, a hásnofu űrhajóból csupán sok tonnányi, csillámló por maradt. Roger Jenkins becsukta a régi, módi műbőr kötésű egyezményt. Az ablak felé pillantott, és futólag megállapította, hogy a luxus iroda élethű fautánzattal burkolt falai cseppet sem illenek az üvegen túl elterülő tájhoz. Igaz, a hold kietlen ridegsége talán semmiféle ember a dologhoz nem passzolt volna. Halk Dallam csendült fel. Szabad, szólt hangosan az elnök. Onak Nagyhadúr léped be a halkan széthúzódó ajtószárnyak között. Jenkins elnök, hamarosan indulnom kell. Úgy tudom, nálatok szokásban van a búcsúszkodás. Á, igen. Ez is egyikje az emberi mi voltunknak, fordult a férfi a králhoz. Jó utat! A králpanasnok távozása után a világkormány elnöke letelepedett egy kényelmes fotelbe. Ismét az éles napfényben fürdő nyugalom tengerére tévett a tekintete, de gondolatai messze jártak az irodától, a holdtól. Hosszú hónapok tanácskozásai, néha igen csak túlfűtött vitái után minden pontban sikerült megállapodni. Jenkins sokszor vonult vissza egy, -egy hosszú nap után a hálókamrajába úgy, hogy nem merte biztosra venni, az éjszaka folyamán nem a riadó szirénája veri majd fel. Onak, de talán egyetlen král sem tűrte a nyílt ellentmondást. A nem szó olyan volt a nagyhadúr számára, mint Bikának a vörös posztó. Jenkins hamar ráébredt, hogy csak egyféleképpen tudja elejét venni az idegen parancsnok időnként fellángoló dühének, roppant óvatos taktikával és stratégiával. Az elnök tudta jól, hogy a král, ha akarná, söpörhetné a föld védelmére hazarendelt flottát, és ezzel az erőfőrénnyel onak is tisztában volt. Soemtának annyiban mindenképpen igaza volt, hogy a král gondolkodás módja és logikája már-már a klasszikus paranoia határmesdjéjén mozog. A világkormány elnöke ezt elfogadta, majd amikor már kicsivel jobban megismerte a tárgyalópartnerét és a faj történelmét, teljességgel megértette az okát. A hárs nofu év ezredeken átpróbálta kiírtani onak népét. Szövetségesek után kutatva Král rábukkant két viszonylag fejlett civilizációra és sikerült megalakítaniuk a fajok tanácsát. Ám sem a Dexi, sem a Pauz nem bizonyult megbízható szövetségesnek, mert jóformán az első kérésre, a Král tiltakozás ellenére elfogadták a Hársnofu jelentkezését. Amennyire Jenkins elnök látta, miután a tanács kibővült, egyfajta háborús helyzet alakult ki a tagok között. A Dexi és a Pose igyekezett nem állást foglalni semmiben, a král egyedül maradt. Az elnök, még ha csak onák adatbázisából is, de megismerhette a másik két fajt. A Dexik leginkább a földi szitakötőkre emlékeztető rovarszerű lényekből állt. Méretük az alig pár centistől a két méter magas óriásig bármekkora lehetett. A férfi egy békeszerető visszahúzódó fajnak látta a Dexit, ami csupán a túlnépesedés kényszere miatt indult neki a világűrnek. Első pillantásra a Pózs csupa fog, humanoid jellegű, apró kis szörgolyók, elég harciasnak tűnt. Azonban onnak szerint, amint felvél az első energianyaláb, a Pózs hanyat homlok menekül. Felszín alatt épült városokban élnek, és nem igazán foglalkoznak más fajokkal, igaz, még egymással sem. A Pózt a mohóság ösztökélte a fejlődésre. Mindegy, hogy miből és hogyan, de minél többet birtokolni. A tárgyalások során, mint Jenkins, mint Onak felismerte a lehetőséget, egy král-ember szövetség a legbiztosabb módja, hogy a szemben szembenézzenek. Mert arra mérget is vehettek, hogy az idegen dimenzióból származó teremtmények nem hagyják majd annyiban a dolgot. Hat hónap telt el, amióta a král lerohanta a földet. A városok javarészét már újraépítették, ám amikor kipattant, hogy az emberiség miféle paktumra készül, tüntetések, lázongások robbantak ki. Az emberek első természetes reakciója harag volt. Jenkins elnököt árulónak, kollaboránsnak kiáltották és naponta érték politikai támadások. A média aljas piszkálódása még tovább szította az emberekben a felháborodást, és úgy tűnt, a hivatalos tényeknek megfelelő kormánytájékoztatás is csak olaj volt a tűzre. Egészen addig, amíg Jenkins a felesége javaslatára összeverbuvált, vagy egy tucat befolyásos riportert. A Luna 2 bázison megtartott exkluzív interjún onak is részt vett. Jenkins akkor látta először és utoljára megszeppentnek a král parancsnokot, amikor az a reflektorok fényében igyekezett válaszolgatni a záporozó, dühös kérdésekre. A sajtótájékoztató után a hírcsatornák sorra elfogadták a tényt, ha a Jenkins elnök akkor másképp dönt, talán hírmondó sem maradt volna a földön. Hosszú hetekbe telt, mire az emberek lassan felfogták, megértették, hogy az elnök a két rossz közül a kisebbiket választotta. Ez azonban nem változtatott azon, hogy a král továbbra sem volt szívesen látott vendég a földön. Ezért is kellett az egész tárgyalási procedúrát a holdon egy semlegesebb, könnyebben ellenőrizhető helyen lefolytatni. Az elnök elfordult ülésével az ablaktól, tekintete az asztalon heverő egyezményre esett. Egy emberöltő is eltelhet, mire a sebek begyógyulnak, ha valaha is begyógyulnak, sóhajtott keserűen a férfi. Örülnie kellett volna a sikeres diplomáciai és együttműködési szerződésnek, de egy csepp boldogságot sem érzett. Azonban nyugalommal töltötte el a tudat, hogy az emberiség olyan szövetségeset talált, akivel az oldalán már felkészültnek mondhatja majd magát, amikor a hársnofú ismét felbukkan. Mert jönnek. Talán nem holnap, és nem is ebben az évtizedben, de jönnek.